Більше в мене нікого не було, а зараз тим паче. Я ловила себе на думці, що зовсім не вмію спілкуватись з людьми, що знання мої книжні, а словесні звороти старомодні, як у середньовічних романах. Я поставила на собі жирний хрест. Мені не світило навіть узяти з дитбудинку гарненького хлопчика, не передавати ж батьківське добро чужому покрові. Словому борхливому морі, що оточувало мене з усіх боків, я почувалася загубленим острівцем. Як довго це могло тривати, я не уявляла. А потім сталося диво. Ні, краще все по черзі. Того ранку я поїхала до супермаркету. Зазвичай я проводила у його нетрях по кілька годин, розмірковуючи, що ж мені треба для господарства, навантажуючи у візок безліч непотрібних речей та проклинаючи себе, за безпорадність і недолугість. Хоча у ранок, і біля кас народу було не так уже й багато, навіть ці троє людей, я це відчувала шкірою, дивились на мене з неприхованим подивом. Продуктів і дрібниць у візку набралось на кілька сотень. Коли ж я нарешті вивезла візок на вулицю і попрямувала до свого автомобіля, мене гукнули. «І ви усе це з'їсте?» Чи у вас сім'я із 20 осіб? Я зазвичай не звертаю уваги на подібні жарти, а тим більше вигуки в спину, але приємний тембр голосу все-таки змусив мене озирнутись. На озвічі стояв чоловік і насмішкувато дивився в мій бік. Я не знаю, що казати у подібних випадках, може, слід було огризнутись чи докладно відповісти на запитання. Я обрала друге. І розповіла, що сім'ї маю і що такі покупки роблю раз на два місяці, а потім половина харчів псується, а половину доводиться віддавати сусідкам. Він дивився на мене спочатку з подивом, а потім із співчуттям, і від цього погляду мені хотілося заплакати. Я вибачилася, пішла далі, але він не здогнав мене. «Чи можу я чимось вам допомогти?» Я відповіла, що було б добре, якби він допоміг завантажити все це добро у багажник. Він із задоволенням цим зайнявся. А я дивилась на його стрижену потилицю і уявляла, що це мій чоловік, або батько, або брат, або дядько. І що ось зараз він сяде за і скаже, дитинко, пристебни ремінь. І усе стане на свої місця. Мене самотність, страх, невідомість, неприкаянність і життя потече знайомим річищем. Чоловік розігнув спину і раптом сказав, «А хочете, я вас підвезу? Я вмію керувати. Я хотіла». Він відчинив переді мною дверця та потім сів за кермою, і сказав майже так, як я уявляла хвилини три тому, «Дитинко, пристебни ремінь». Може, це прозвучало трохи інакше, але я почула саме так, «Дитинко». І заплакала. Забула сказати, що я не плакала ні на похороні, ні пізніше, просто не могла. А тут? Він допоміг мені донести до квартири увесь мій кран, Я пригостила його кавою, а потім приготувала яєчню. Відкрила усі смачні баночки, що прикупила в супермаркеті. Він був першим цьому будинку, хто не витріщив очі, побачивши картини, меблі, раритетні килими, і посуд початку минулого століття. Відтоді він часто приходив до мене. Спочатку я побоювалася, чи не мисливець за батьківським багатством, чи не злодій і не ловилась. А він говорив, що у мене красиві руки, чудові очі. Він говорив, що я розумна і несправедливо самотня. Від нього завжди пахло гарним одеколоном, дуже вишуканим від шанель. Платиновий егоїст. Я не дуже знаюсь на цих марках. Батько, як людина старих часів, визнавав тільки вітчизняну парфумерію. Тому для мене був невідомим такий спокусливий і паморочливий аромат. Я не знаю, що таке кохання. Я ніколи не кохала. А тим більше, ні з ким, що до цього не радилася. Як я могла думати про такі великі і важливі речі? Я могла б запитати в нього, але хіба про це запитують у того, кого кохають? Я не знала, а тому вирішила все-таки спитати. Він спохмурнів і закурив свою коричневу ароматну цигарку. Ти мене випередила, Люба, але якби не це, я б ніколи не зважився.